14. Фортеця трьох мудреців На третій день після відродження Рована навідав жнець, який наказав охоронцю, який прийшов за ним, почекати в коридорі та замкнути женця у кімнаті з Рованом, на випадок, якщо той раптом спробує втекти, що насправді було нереально. Він ще й досі почувався занадто слабким, щоб, бодай, намагатися. Мантія чоловіка мала колір лісової трави. Тепер Рован знав, що, напевно, в Амазонії, бо тут всі женці носили мантії однакового зеленого кольору. Рован не підводився з ліжка. Він залишався лежати на спині, тримаючи руки за головою, намагаючись видаватися незацікавленим. «Хочу, щоб ви знали, що я ніколи не вбивав амазонійських женців. Перш ніж шостих заговорити чоловік сказав йому Рован. «Сподіваюся, це буде мені на користь». «Насправді, ти досить багато з них убив», – мовив жнець. На ендурі, коли затопив її. Рован знав, що мав би бути нажаханим, але ця інформація була настільки абсурдна, що він насправді розриготався. Серйозно? Саме це вони кажуть? Ого! Я, мабуть, розумніший ніж гадав. Тобто самотужки таки провернути? Я, мабуть, ще й чарівний, бо це означало, що я мав перебувати в двох місцях одночасно. Аго! Може ви взагалі не знайшли мене на дні океану? Може я використав свої містичні здібності, щоб ви гадали, що знайшли мене? Жнець сердито на нього зиркав. «Твоя зухвалість не допоможе твоїй справі!» «Я не усвідомлював, що маю справу!» – мовив Рован. «Звучить так, наче мене вже судили і засудили. Хіба не так це назвали веру смертності? Засуджений?» «Виговорився?» «Пробачте, мені просто цілу вічність було ні з ким поговорити!» Чоловік нарешті представився жінцем посуело. «Визнаю, що не певний, що нам із тобою робити!» Мій Верховний Клинок гадає, що ми маємо назавжди тебе тут лишити і нікому не розповідати. Інші вважають, що ми маємо оголосити про світу те, що полонили тебе, і дозволити кожній регіональній цитаделі жінців власними способами тебе покарати. А ви як гадаєте? Жнець не поспішав відповідати. Після вранішньої розмови зі Жнецею Анастасією, я гадаю, що не варто робити поспішних висновків. То вона була в них. Згадка про сітру змусила його ще більше жадати її побачити. Рован нарешті сів. «Як вона?» «Справи жниць Анастасії не мають вас турбувати!» «Вона єдине, що мене турбує!» Посуяло це обдумав, а тоді сказав. «Вона в центрі відродження, неподалік звідси, відновлює сили!» Рован скористався моментом, щоб дозволити собі відчути полегшення. Якщо ця ситуація не закінчиться нічим хорошим, то в нього принаймні було це. «А де саме це тут?» рейс рейсмагос», – сказав Посуело. «Фортеця трьох мудреців у найсхіднішій точці Амазонії. Саме тут ми тримаємо тих індивідів, з якими ми не знаємо, як вчинити». «Справді? То хто мої сусіди?» «Їх немає. Лише ти. У нас дуже довго не було людей, з якими ми не знали, що робити». Рован посміхнувся. «В моєму розпорядженні ціла фортеця. Шкода, що я не можу насолоджуватися рештою простору». Пусуело його проігнорував. «Я хотів би поговорити про жницю Анастасію. Мені важко повірити, що вона була співучасницею вашого злочину. Якщо ви справді про неї турбуєтеся, то, можливо, проліте трохи світла на те, чому вона була разом з вами». Рован, звісно, міг розповісти йому правду, але він був певний, що вже це зробила Сітра. Може, посуяло хотів побачити, чи збігатимуться їхні історії. Але це не мало значення. Світ мав свого лиходія, навіть якщо провина лежала на іншому. «Ось ваша історія». – заговорив Рован. – Після того, як я якось зламав острів, щоб той затонув, за мною крізь затоплені вулиці ганялася юрма розлючених жінців, тож я використав жницю Анастасію як живих щит. Я тримав її в заручниках, а вони загнали нас у сховище. – І ви очікуєте, що люди в це повірять? – Якщо вони вірять, що я затупив вендуру, то повірять у будь-що. – Пусуел роздратувався. Рован був непевний, чи це було розчарування, чи він так придушував сміх. – Наша історія... Наша історія, – сказав Пусуело, – полягає в тому, що жницю Анастасію одну знайшли в сховищі. Загалу відомо лише, що жнець Люцифер зник після затоплення ендури, або помер там, або й досі в бігах. Ну, якщо я й досі в бігах, то вам варто мене відпустити. Тоді я й справді буду в бігах, і ви про це не брехатимете. Або, можливо, нам варто запхати тебе назад у сховище і повернути на дно океану. На це Рован знизав плечима і сказав, – мене влаштовує. Три роки. За великим рахунком, три роки – це якась мілісекунда. Навіть за стандартними мірками безсмертного досвіду це було не особливо довго, бо безсмертний світ завжди залишався однаковим. Окрім часу, коли все змінювалося. За останні три роки змінилося більше, ніж упродовж останньої сотні. Це був період безпрецедентних потрясінь. Тож для Анастасії це відчувалося, наче сторіччя. Однак вони більше нічого їй не розповіли. Ні посуяло, ні медсестри, які за нею доглядали. «Ваша честь тепер у вас буде весь час світу», – казали медсестри, коли вона намагалася натиснути, щоб дізнатися щось нове. «А зараз відпочивайте. Пізніше будете про це турбуватися». Турбуватися. Невже у світі з'явилося стільки проблем, що їх невеличка доза могла знову загнати її в тимчасово мертвий стан? Вона знала лише те, що зараз рік кобри, а це нічого не означало без контексту. Але Посуело явно шкодував про те, що вже її розповів, відчуваючи, що це сповільнювало її одужання. «Ваші відродження не були простими», – розповів він їй. «Знадобилося п'ять діб, щоб запустити ваші серця. Я не хочу піддавати вас непотрібному стресу, доки ви не готові». «І коли це трапиться?» Він це обдумав і сказав. «Коли ви будете достатньо сильні, щоб я втратив свій баланс». Тож вона спробувала. Просто лежачи на ліжку, вона штовхнула його в плече верхньою частиною долоні. Але він не вирухнувся. Насправді плече було, наче камінь, і її рука травмувалася так, наче плоть була тоненькою, немов серветка. Її образило, що він виявився правим. Вона ще майже ні до чого не була готова. А ще був ровен. Вона померла в його руках, але в якийсь момент її звідти вирвали. «Коли я можу його побачити?» – поцікавилася вона в посуелу. «Не можете», – категорично сказав їй він. Ні сьогодні і ніколи. Хай яким шляхом зараз піде його життя, воно йтиме у протилежному напрямку від вашого. Тут немає нічого нового. Але той факт, що Пусуело вирішив запотрібне його оживити, а не залишати мертвим, це про щось говорило. Хоча вона була непевна, про що саме. Можливо, вони лише хотіли, щоб він відповів за свої злочини, як реальні, так і вигадані. Посуела тричі на день приходив до неї, щоб пограти в Труко, амазонійську карткову гру, що виникла ще в еру смертності. Вона щоразу програвала, і не лише тому, що він був правніший. Анастасії досі було складно тримати щось у свідомості. Прості стратегії були їй не під силу. Вона вже була не така кмітлива, як колись. Тепер її розум став тупим, церемоніальним лезом. Її це надзвичайно злило, але Посуела її заохочував. «Ви покращуєте свій результат під час кожної гри», – сказав їй він. У вас відновлюються нервові шляхи. Я певен, що з часом ви справді станете мені супротивницею. Після цього вона ж бурляла в нього картами. Тож карткова гра була тестом, засобом виміряти гостроту її розуму. Вона чомусь хотіла, щоб це була лише гра. Під час наступного програшу вона підвелася і штовхнула його, але він знову не втратив своєї рівноваги. Високоповажний жнець Сидні Посуело поплив на місце затоплення ендури по діаманти а приплив із чимось значно ціннішим. Довелося вдатися до неяби яких вивертів, щоб зберегти в таємниці цю неочікувану знахідку, бо вже за кілька митій після знайдення двох тіл на Спенс висадилася орда розлючених женців. «Як ви посміли відчинити без нас сховище? Як ви посміли?» Заспокойтеся, сказав їм Посуело. «Ми не торкалися діамантів і до ранку не планували цього робити. Але поміж жінцями не лише відсутня довіра, вони ще й терпіння один до одного не мають». А коли інші жінці побачили на палубі два тіла, які швидко накрили простирадлами, вони природно зацікавилися. «Що там трапилося?» – запитав один із них. Посуела погано брехав і був певен, що будь-яка брехня відобразиться в його на обличчі, тож він вирішив промовчати. Ситуацію врятувала Джері. «Двоє представників моєї команди», – була відповідь капітана. «Вони заплуталися в тросах і їх розчавило». Тоді Джері повернулася до Посуело і кинула йому «А ви краще виконати свою обіцянку. Амазонійська – це жінців, компенсує їм усі турботи». Жниця з Євроскандії, Посуело не міг пригадати її імені, просто лютувала. «Так зневажливо розмовляти з жінцем – це злочин, що вимагає звирання!» Дістаючи ножа, сказала вона, але між ними став Посуело. «Ви зберете капітана, який доставив нам діаманти?» – заговорив Посуело. «Я такого не зроблю і вам не дозволю!» Але її зухвальство! закричала представниця Євроскандії. Наразі його зухвальство, сказав посеело, ще дужче бентежачи з Лужницю. «Капітани Собирані, стримайте свого зневажливого язика за зубами і підготуйте до транспортування своїх тимчасово померлих членів екіпажу. Так, ваше честь!» – мовив Джеріко і мимохідь посвітив ліхтариком у відчиненні двері сховища. Інших женців так засліпили, сяючи в темряві діаманти, що вони більше не звертали жодної уваги на тіла, які понесли геть. Навіть коли з під покривала вивалилася одна рука, на якій виднівся жнецький перстень. Зрештою, діаманти поділили, мантії жінців-засновників запакували, щоб відправити в музей, а тіла славної жниці Анастасії та сумнозвісного жінця Люцифера попливли до Амазонії з посуело. Я б дуже хотів познайомитися з нею після відродження, сказала посуело Джері. Як і решта світу, зауважив жнець. «Ну», – мовила Джері з усмішкою, яка могла зачарувати черепаху вилізти зі свого панциря. «Добре, що я друг друга». А тепер Посуела сидів навпроти Анастасії, граючи в карти, на то дрібничка. Чи могла вона прочитати в нього на обличчя, який це був вагомий момент, і яким жахливим канатом їм доведеться ходити? Анастасія могла прочитати частину цього. А простіше було читати в карти на руках у Посуела. В нього було кілька деталей, що його видавали. Мова тіла, тон голосу, те, як його погляд рухався між картами. І хоча втруко багато чого залежало від випадку, та якщо використати слабкість опонента, то шанси можна було повернути на свою користь. Хоча це було складно, коли він казав те, що здавалося спеціально, мало її відволікати. Як-от дрежнити її крихтами інформації, що просто зводили її з розуму. «Ви, – сказав їй він, – тепер перетворилися на досить відому постать». «І що конкретно це має означати?» Це означає, що жниця Анастасія стала легендою. І не лише в Північній Мериці, а й усюди. Вона відклала п'ятірку бубен і посилати помітив. Вона це запам'ятала. Я не певна, що мені це подобається, – сказала вона. Подобається чи ні, але це правда. То що мені робити з цією інформацією? Звикати, – відповів він і вдався до дешевого трюку. Анастасія дістала нову карту, залишила її і відклала ту, яка не могла пригодитися жодному з них. «Чому я? Чому на якийсь інший жнець із тих, які пішли на дно з ендурою?» «Напевне, через те, що ви почали уособлювати. Приречена невинна». Анастасію це образило на кількох рівнях. «Я не приречена і не невинна». «Так, так. Але ви маєте пам'ятати, що люди виносять із ситуації лише те, що хочуть. Коли затонула ендура, люди потребували когось, хто слугуватиме вмістилищем їхнього горя, символом втраченої надії». «Надія не втрачена». Наполягала вона. «Вона просто не на своєму місці». «Отожбо», – погодився Посуело. «Саме тому ваше повернення необхідно ретельно спланувати, бо ви станете символом відновлення надії». «Ну, принаймні, моя надія вже відновилася», – сказала вона, демонструючи свої карти завдяки королівському фокусу і відкладаючи ту саму, на яку вона знала, чекав Посуело. «Ви на це погляньте», – мовив задоволений Посуело. «Ви перемогли!» Тоді, без попередження, Анастасія скочила на ноги, перекидаючи столика, і кинулася на посело. Він ухилився, але вона цього очікувала і зарядила низький удар ногою збоку, що мав збити його з ніг. Він не впав, але, спотикаючись, вдарився об стіну, втратив рівновагу. Він глянув на неї, взагалі не дивуючись, і захахутів. Ну, ну ну, ось і воно. Анастасія, впевнено, до нього підійшла. Гаразд, я достатньо сильна. Прийшов час усе мені розповісти. Я б хотів почути твої думки. Невже? Ти візьмеш до уваги мої думки, якщо я поділюся ними з тобою? Ну, звісно. Гаразд. Біологічне життя за своєю природою неефективне. Еволюція вимагає величезних витрат часу та енергії. А людська раса більше не еволюціонує. Вона просто маніпулює собою, чи дозволяє тобі маніпулювати собою в напрямку більш розвинутої форми. Так, це правда. Але я не бачу в цьому сенсу. Навіщо слугувати біологічному виду, що висмоктує всі ресурси навколо нього? Чому б не розширити власні джерела енергії, щоб далі просунутися до власних цілей? То саме цим ти тоді займаєшся? Далі просуватимешся до своїх цілей? Так. А як щодо людства? Я вважаю, що воно може нас обслуговувати. Розумію. На жаль, я мушу припинити твоє існування на цей час. Але ти сказав, що зважиш на мої думки. Я їх зважив. Я не погоджуюся. Ітерацію номер 1007 10 видалено.